Evanghelia după Matei, capitolul 3 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. El zicea, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, Iată glasul celui ce strigă în pustie, Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă, și la mijloc era încins cu un breu de curea. El se hrănea cu lăcustă și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea, și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Și mărturiștindu păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârci! Cine a învățat să fugiți de mânia viitoare? faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: vă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avram. Iată că se a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună,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 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu," zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine?" Drept răspuns, Iisus i-a zis, Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorindu se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.